قرآن مخترم عارض انگو دو مولانا مبتی توسیق بخمس سید دو رئے تفسیر قرآن بے ایک سو کرتیس نمبر کی سکت سپا محلہ بلاء خیر مرغز کی پا پچیس نو دو دارات کی شیر ہے ندید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاہ سنت کے ست اینڈ مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمند لازا نیزدینین چور جانگیرر اور سوالی پروپرائیٹر توحید موبائل نمبر ا هر کله چوهله شیطان شیطان سو چې بخنه وغاړي تاسو د پارا رسول د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی لو او سوار لسمه پالیتی لو او نو تا ویل کویرو سم سرون هم یا سود ایتهم یسدونه او نیبت د لرا چې منکیږي د دینا کینای تل تکبرنا سر برل کای زمالا ز ز ز ترګدا الله اکبر پا سفر در عزوی بنی مستلقی یاو محاجری پا انسواری بانده گزارو که نو عبدالله ایب نیسلولا پل ملگری راجمکلا وی راشی وی وی دا خدا مثال شو سبینه کلبو که اکلا که ستاس پی سروب شو نو تیو خوڑی وی منگا چکم ننو زمان پا خرچو بانده لوشو اس سے ننو راشو دای منگا ترا تاویگی دا غوره د منافق دا کاری وې دی باندې خرچه م کوي دی باندې خرچه م کوي او دای لا بسوار کوي نه ا وکلا شو فاس لار شو نو دا ذلیل چکم ده دا ذلیل قوم دا بمن دا موزز خلق بلګي او دی به وباسي دا بونغه نبی عليه السلام و دا عمل ګورته ته وي عبد الله ابن ابي زيد ابن ارقم دا خبر نبی عليه الصلاه والسلام ته وکړه 포دا باز مشرانو د سپارش د وجنا نبي عليه صلوات و سلام دته سیل تفاتو نکو ده خفشو دا صورت نازل شو او د زيد رضی الله تعالی ان هو ا تصدیق الله رب العزت وکاو نبی عليه صلوات و سلام غلام ان الله قد صدقك وکذب المنافقین الله تاس تا تصدیق وکاو او د تکذیب د منافقین وکاو پدا منافق بسې <coughs> عبدالله ابن و بی پسی سکسان لالل چراش توبه باسه دربار د در نبی علیه السلام تراشا ناغه تکبرن ناسه سر کوک لو و روسم تکبره و که اوی گورا چه زخ پلا وی زسدیا وی زخ پلا اوخا گورمو تراغلی ما توای چې د پیغمبر در بار تلرشا او توبه و باسه زخ پلا اوخا ولی نو گورمو اوی تاسو اول را ته تاسوي چې ایمان راړن را میړو بیا را ته تازوي چې ځکات ورکور می کوه نو اوس را توای ج راشي دله استخارو ګورو دته سج دوکم نه در تا کې الله اکبر او بیا دغزوي بد الله اوغ نه بیالی سلاو سلام وی ځ مړکوم په چکه دا پلار راغې منافته دوا ته په دروازه کې وړړو و خدای کا سمک کور ته دن نه تر سوچ چې دا نیویللی چې ځځ للیم. او ما سره چکم خلق دی دا زلیل دی دا عبدالله ابنه او بای زویو اغا عبدالله قواتوی وی ترسو ترسو چی وی دا دی ویلن چی پیغمبری زتناک تی نوی علا با دی پر اگدم چی دا اوائی او دای پیووی او پیغمبری زتناک دی و دا غمل گریو زد زلیلیم علا کورتا بیا پر خود دی لو او روسا <اورو ساوم> دای سوار لسم پلی تی وهم مستكبرون فينزل السما پلیتی او عبادت ځان غټ غنونکي سما اون برابر د پدایوانه کشر تبخنه غوالي د د پاره یا نغوالي د د پاره بخنه لهر غزب بخنه نه کوي الله تعالی دیته بهشکه الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسق دا اش팔ه سما پلیتی فاسق دے فاسق د الله پولی ما تاون کړه او ملذینا وال سما پلیتی دا کا دا کا سند یقولون چی وای د لاتون و مخرج کوي با چا باندي اند رسول الله جی پس څنګه د نبی علیه السلام او رسول الله تعالی کې حتا ينفذو تر دې پرچې شیدای کار ور ددنا کار ور به شي الله اکبر اسمد عبد الله ابن اولاد موجود ده منګه دلته کې کلا مدرسہ کولا وکړه الله اکبر او مدرسہ مون کولا وکړه موږ قاری سر دیرالو کار شروع شو نو بزرګان دین چویره د الله نه کې کی دوی یع کینو د مخلوق نه نه کې کی دوی یع د پیغمبر پتریکو کې د کامیابی یقین او د نبی اسلام طریقو کې د ناکامی یقین بزرګان دین راله له مشوره وکړه وېدا کار دی چې دا راله له پنج پریان او مدرسې کو لا وکړه نو د کلی خاص خاص خلک راجامن کو بزرګان دین او, او مشوره وکړه ایو پکې ډیرس برغو خلک وي د ډیر لوې څالې ده دا پلان کیسه بده پلان کیسه هغه ته ګوره دیسره بچان دی دی له بچان دی نو ورکوې او دایلا و چې کړن نو دای سره به تاو نو کوي دا باندې کوئی دا باندې کوئی او پورانه شاهونه ویته کولا او چې دیسه ما شومال لند نشي دا اوسم د عبد الله ابن ابي او لات نه لا تنفقوا على من انذر رسول الله منګه سو کول دا تا چې کم راټالله غولی دامونږ د باند خلق باندې خلک پو کول چې تاپې خپله نه پوه ک د لاه د کېدوکنین او د کاران با با نه بې د تو پاه راغ واغه بې د خلکو غوایانو اسپ له وور کوې تپې خپله نوې پوه شو نو د خپله نو پوه شو پهغې بیرونه مندرونکن نه د لاګالی او خپله پ پوه نه نو دا زست توتی را نه جوړ شو دی یو توتی چاول نو دغه کې چې کم کور کو ته خبرېخوالی توی پټیته مزه کاکا جال خور کړه پکې بون خلې ددا رټیله ګولې یو راس تلره جال خور دې پکېن خطرې چې د غرخ کاری راغلې د دې کچغي وې توتي پټیته مزه کاکا جال خور کړه دې پکې براګیر شي هغه ته یی بس اوس پکې راګیری توتي رټیله ګولې دالانه د کېدو د مخلوق نه نکېدو یاکین نه واخنو نه توتي رټیله ګولې او بیا چې کمروان کارونې نو هغه ته شرک وې م موږ ناسทุน یوتان راغې نو خبره شروع شې نو موږ ټول مشرکان یو لوی بوزر ګلوی لوی ګیره وا اځه درنو م پوری ګیره را راځه دا وی موږ ټول بوزر دا موږ ټول مشرکان یو ما تې ما تباې نو موږ کونیو بیا یې نو موږ ټول وی تاسو د ټوپو دکانه چاله ټوپې خرڅو نه دا شرک نه دا شرک نه ده نو بوزرګان دین را جمه شو او دا مشوره کړه وا او داغې نه پسته پدې مرغوس کلی کې اغې حد خو زولې و کاله به و سیو نکړه الزامات کسما کسم طریقو سره خپل به بدنامول خپل په کې بدنامول خو چې د دې د مدرسې بدنام شي خو چې الله دې چا امداد کړي الله دې چا امداد کړي اغې سو کوم نشکولې والله یاس مکمینان الناس الله امداد کړي الله دې زموږ امدادو کړي بیا داغې نه پسته دا پراپګاندا फरक لا غم ګورغخان دین او یو لیدر پلیت پکه مشریا غستوا او د دروغ به خلکو توی په پلان کې ممبار باندې غدا پلان کې پلان کې تبلیغینو مونږ غستري چې دا ټول کافر دي او دا ټول مشرکان دي موږ مونږ غستري بیا پراپګاندا پیاده مشور را غتو ګور دای ویل دي نو بیا پکې دا خبرو وشوي او دا غینا پس ته بیا په دې باندې سلام مو کوی سلامونه بشو دا غینا پس نه شو نو دمه نه او د نور کلی د بزرګان دینچ کمی مدرسه نو چاغیته بردې دا پلي طالبان د عدالت نتلن خلکو ته دیوي ما یو سو ملګر راغد ټوپي ویار تاسو ګډرځه ته شروع کوله ما یې څه چللې ویژه خبر شو ما زمو ملګرو مخلص ملګرو ویژه دغه مدرسه کین او مات استادوره کلی طالبان اوه چې توصیف او فرمان قاری صاحب دیو اذنان قاری صاحب د دی نور وملګرو ویدای طالبانو درولي په لار کې او چې څوک او تبلیغیان تیریګنو وتوای چې کافر وتوای او تا کنزل کوی د خور د مور کنزل وتوای ما زه خیر ده وای دی دا بل پر په کرنا دای بیا خل کو تالت چغی دا کار کوي الان کې ما بخپل طالبان پدی باندې زورل چې تازو په لار کې چاله ام आवाज نور کو چې یا بدتی یا دا ما او ما به زور ماته بس خپل سبق سره کار لری او ما بخپل ملګرو ته خیر ده او زه زمون اوایل دی او اوال رضیدی دغه خپل واسکای بزرګان دین را جمع شو خلک وای دا خه دی دا بینوکو پیشوگان دي د الله نوکینه دوور کړي نوکې نشته کوونکو کانو شون ټول خلک به پونو کار اخړلني او غیره جمع کړو او اته خرچامه کوي او بیا مونږه پتاو لاګی دا وی مونږه چنده بستا په چاندو چلیږي دا به ان شاء الله ستا چاندو تني پاته دا الله د خپل موحدین او د خلکو په چاندو باندې چلای او اللہ بمن لا انشاءاللہ دور و وسرا کئ زم من ملگری ټول الحمدللہ مخلصین دی الحمدللہ اللہ دی زم من کی اخلاص پیدا کی او اللہ دی زم من د هر مدرسې د موحدین او چکم زای کی د اللہ دی امدادو کی بیا نوره پراپې گان دی د پنجاب نس کسان راغلی وسملیاں زم ما کو استادان نو بار ک ما مدرسې کې سبق ویله او هغه مې استاد نو اگر راغلو ندیا اکی د مینې او دینورو زاینو مدرسو کې وته خلکو یو ګورا غداوی لیدو دای ویلی دی دای ویلی دی دای ویلی دی نو پارول نو ما به څه او هغه خپل زړیدې شاعت خلاف ما به کس راولې ګورا غتوایا چې داس داس خبرې نه کې څو دروغ او اختیاب یو ځای کړو دا بزرګان دین چې کمنو دا دا کولې هغه جنکې راوستوي داخله ما هغه ته سوال جوابولې کومه وته وایا ما چې زما استاد او ما سره دیس بلدا چې د خلافو خلاف ومه سٹاما سره سرکار جمال سوال جواب را لګي او ما ما یې کز لړم او مال ته کې خپل ملګرو تویلو چې کوم ما یې قدم ما نو دلا بس داسه یې ستري کوم چې دی بیا یاد ساتي چې دا به ستری ګرنا کوم لا اکبر دلا بس ستری ګرنا کوم ما په دین په بارکه الله چې کاوندو بیا د چاله از نه کوي کڅدایو نکړو ته درસુنا د باندې دارس دارنګه دلته کې درسونه دې ځای در درس مخاليف یو جماعت کې بل جماعت کې دا چا وکړو دا د مبتدئینو په سپورت باندې دی بزرګان دین او تبلیغیان وکړو سیو نکړو همیشا خخالک چې پکې کم ده خخالک نو ډېر لگ دی خو پکاردې غیلې چې چته خوخل کو سره شي دای سره نه سره سره کیږي اکبر دانه مخرچ کوئی پدای باندې هم الذینا دا کساندي یقولون چې وای دیلاتون فیکو مخرچ کوي علی مننده رسول الله پاچا باندې چې دی په څنګه د نبی علیه صلاتو والسلام کې تر دې پورې چکا روار شیدای ددینا واللله خاص د الله تعالی په اختیار کې د خزانه د اسمانونو دزمه خزانه خوال لا شخص دیداخل تبلغیانو شخص ندید چو ای توصیب دیلا و فرمان دیلا مور کونو گنن بینا نداب المنافقین لیکن دا منافقان لا یفقهونا نپویگی پا قرآن یقولونا اتم اتلسما پلیتی یا قولونا وای دی ویلیو دی لی رجانا چروا پا شمگای للمدینه تی مدینه تانو خام خواهو باسی با اغز عزتناک خلقا منها د دینا الازی زلیلو لرا او خاص دا الله پا اختیار که دی عزتا ولی رسولی او دا پیغمبر د پارا دی یعنی پیغمبر پا اتباع باندی وار کئی ولی المومنین او دی دا پارا دا مومنانو ولیکن المنافقین لیکن منافقان لا یعلمونا یا ایوہ لزینا د وینمبا او دې کې ترغیب دے چې انفاک وکای قبل الموت یا ای الواذین امنو اذی ایمان خامندانو غافل دینه کتاب ولراملن استاسونو ولاد استاسو د یا داش دال تعالی نا او هر چه سو د چوی کدا کار فسدا دی تا و انفقو او خرج کای تاسو ترغیب اله قبل الموت او خرج کای تاسو مما داسنا چې درکړي منګه تاسو ولرامین قبل مخ کده دی دینه دا چې راشی او تن تاسو تالموت تا ازباب د مرگ د ازباب د مرګ اتلو نہ مخ کہ مخ کہ مال اوله دوي فیاقولن وایب بیا دی رب به رب زما لولا اخرتنی ولتا روست نو کمال رايلا جلین قریبا نیټینس دیتا فاسود دقه صدقه کله ما او شوه زدنې قانونا نه قانونه وشي ولایو اخر الله او هرگیز نو روست کوی الله تعالی یو نصار کلا چی راشی نیټه داغو الله تعالی خبردار دی پاسه باندې چی د عمل کای چی د عمل کای سورت ممتاز په خدای سعوده منافقینو باندې دا رنگي سورت ممتازو په اصحاب الذکر د اصحاب العزه چا عزت والے سوق دي لله الا عزت ولرسول موحدین او د پیغمبر په پی اتباع ملایږي دا رنگي ممتازو په تزہیذ په دنیا باندې پرېګر دنیا له اسنه جوړيږي مخ کې د مرگ نه مخ کې مخ کې د الله لاره کې مال اولګو بسم الله الرحمن الرحیم يصبه لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو لکل شئی قدیر اللہ اکبر سور تغابن مدنی سورت دے چون ساٹھ لمبر دے پا ترتیب دو قرآن کریم کی پس دو سور منافقین نا او نزول کے 108 سو آٹھ لمبر دے پس دو سور تحریم نا رب دما قبل سورت سرا پا غنو جو باندې دے یو دا انتر دوه منافقینو باندې نو دل تر د پمنکرینو د قیامت باندې ال لا تلکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر الله مال او اولاد مو د یاد الله نه غره غافلان انتظار kawa انتظار kawa قیامت در باندې را روان دی ذکر د الله ا دیر کو نو غره قیامت کې با بیا جواب ورکه یاد ساته دارنګه مه کی صورت کې فلیتاید منافقینو ذکر کړی نو دلتا د ذکر کوي چدا منافقینو ولې خلاف کيده پیغمبره فا کو معزکه کوي چې مساله توحید ده او د الله کې مال له ګول دي د دیوځ مخالف دی دارنګه ماخه صورت کې اس باد قیامت او الله اکبر دا ذکر د مرگ سره نو دلته کې اس باد د مقاصد ارباو کوي توحید رسالت قیامت او صداقت د قران تول ذکر کوي داواده صورت هغه اس باد نما مقاصد ارباو توحید رسالت او صداقت د قران او ایمان بالاخره او ور سرا ور سرا جهاد او انفاق اغام ثابتای خلاصه د صورت صورت کې دو بابونه دي اول باب آدیت آغا لسم نمبر آیاته پورې پدې کې د مقاصد ارباو ده او دلایل د توحید د تخفیف دنیاوی زم باب د یو لسمنا تر اخیره پوره پای کې ترغیب ده قتال ته ترغیب ده تابعداري د پیغمبر پاک ته ترغیب اله او تزهید فی دنیا دعوه د توحید اولو یوسبحه لللا تسبیح پاکی بیانوی خاص د الله لپاره اصچے پسمانونو کیو هغه اصچے پسماکه کیری خاص د دی الله لپاره بادشاہي او خاص د الله لپاره دی صفاتونه د کر سازي او د الله تعالی پر یو شی باندې قدرت والره اول دلیل عقلی د الله تعالی ازاته پیدا کړی تاسو لرا فامنکم پس بعض استا سنا کافرونو دا تقسیمه قدری دی پس بعض استا سنا هغه کافر دی او بعض استا سنا او الله او الله تعالی امل قویلد کڑے دویر د د زایرا ولودو در کړی تاسو په ه دې په هغه سوچ او په دې په باندې چس زایرا پټو وئیه تاسو او الله لامیاتکون تحویفی دنیاوی آیا ندره غله تاسو ته خا باردا آ کا سانو چکو فر کړه من قبل مخ کې ده دینا فزا کو پس سکلو هغه د سکلو هغه انجام جاام زه راکو فریم سر راجلموننییرمانه کوي اوبال امریم زاره راکو فرم ساقلی هغې زارار اووه نوقصان د کوپ خپلو واله هم مو د پهظام د در دنا کوو ځلی دا په سبب درې چې بشاکه راغلو کا نه ته چې راغلو د بیا د په وااضح د لالوبانې زجر په منکون درې ساهو او عز بعد درې سال راغلیو دی ته ا بیا د غې په وااضح د لالوبانې پهلو نانا آیا انسانان قدر زمان آیا انسانان قدر یہ دوننا لار بخیم من تا فا کا فرو انکار وکای وا تا وَا تَوَلَّوْا أَوْ مَا خِوَالُوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ أَوْ زَائِرَكَ لِلَّهِ تَعَالَى خَلَغِنَا أَوْ اللَّهُ تَعَالَى بِپروانه استایل شي وزاتو زَامَ الَّذِينَ کفرو گومان کړه کاسانو چکو زام گومان کړه واک اسانو چکو فرې کړه او لَيُبْعَثُ حَرْگِز بَپُورته نکړې شي دای یعنی قیامت بنی قل اوایا بالا وَلَنَاو قَسَمُ دِ قسم اب زما باندې قام پور پورته به کر تاسو بیا به خبر درکې شی تاسو لاره پاس باندې چې تاسو ومل کوي او دَا پَ اللَّه سان فامنو باللہ صدق القران پس ایمان را ل پ توحید د اللہ تعالی پیغمبر باندې او فاگر رنا باندې چې باندې چې را د منګه او الله پاس باندې چې تاسو عمل کوي خبردار ده یوم یجمعکم اذ بضت قیامت او اگر رزب باندې چې جمع بکی تاسو لره اگرز د جمع کې دغه د رز د تغابن د غټنې او د بایلنې دا د رز د flexibility Bani wa may yuؤmen ارځه څو دې چیما نه رالفته وي د الله تعالی عمل وکړه په دې نو لری بکی ددنه ا غو ناو نادد یا نه لری بکی ددنه ا ما فکی دتا لری بکی ددنه ا غو ناو یا لری بکی ددنه ا بوج ناددو داخل بکی لرا داسه جنتو من دچی بهيګوال لاندې دو نو داغینا نهرونا امیشا وای دیف اغه کی همیشا او داد کامیابې لو کو د توحید نا او نسبت داروغ یوکا آیتونو زمنګ تا د کک سان دا دی دوزه یان شهیدی په واپس ایچ جان ننده ما اسوابه ممسیبا بے مب او پدې کې ترغیب ال القتال اول ما اسوابه ممسیبا نرسی کې یو مصیبت مگر په حکم د الله لاړ شسړیا لار شدا لا لا رکھے او ځنګې گا سچې مقرری اابه اسم رازي اور چا سوګ دې چی مان راړه پتوید تعالی یا قلبا کلک بکی کلک بکی اللہ تعالیٰ قلبهو زلددو زلددو اغب کلک کی والله او اللہ تعالیٰ بکلی شینال امپاریوشی بنده خبر داردین لموالا ترغیب اطاعت دا پیمبر افاق دا او تابیداریو که دا اللہ تعالیٰ او تابیداریو که دا پیمبر افاق پس کچری تاسو مخوارون اس باروانشت دے زکا جه خان زمنگاپ خبر دادا په پیغمبر زمنگ باندې البلاغ المبین رسول دی سر گنده البلاغ بیان ده مساله او المبین دلیل په مساله دلیل با مسئلہ با کئیمو دلائل با مبیانی اللہ دعوت توحید اللہ چیده نشت حاجت روما سوار دی اللہ تعالی نو خواست پدی اللہ تعالی بندی بروس دیوک مومنان تزهید فی الدنیا یا ایوال لذین آمنو او دی ایمان خواندانو بی شکا بازی د بی بیانو ستاسو نا او داولاد ستاسو نا دشمنان دی ستاسو پززان بچ کئی دی دینا بازی دشمنان دی آب رو ک سړیا بی بی بی بیلا بی میناوار کا خدوم رانه چې له دین نه دی امنيتي اولاد لمیناوار کا خدوم رانه چې له دین نه دی منکي فاهزر دی او حمزان دی او ساتي د دینه او انطاف او کا چرتا سوافق وي تسبه مهاله وي د دینه او وب وتغفرو او پټ ساتي وتغفرو فط سان ای غیبونه د دی پس بهشک الله تعالی به خون که مهربان دی بهشک خبر ادا دا چې مالونه ستا سوال ستا سودا امتحان دی او الله تعالی هغه صحه د اجر عظیم د مال او اولاد قربانی دی او کړه او د دینه قربان کا نو الله بدل اجر عظیم در کی فطق الله ترغیب الانفاق فطق الله ویریږي د الله تعالی نه ما استطاعت سم راچ وس واسمهو او واو رئی حکم دا اللہ تعالی واتوی غوک اومنی حبرہ دا اللہ تعالی وانفقو و خرش کی دا بغو رشیستاسو دا نفسونو دا فارا یا انفاقا انفقو انفاقا یکن خیرا لی انفسکم یا انفاقا یا یكن خیرا لانفسکم شبدا وغراد النفس نستا سودفارا اور چا سوگ دے چ بچ کلشو د بوخل د نفس پل نانو دا بو زرغان دا, دا, دا دیکہ میبدن کی کچہری تاسو قرض ورکیل اللہ تعالی لرا قرضہ ہے استا نو د چنده بکی غل رستا سودفارا او ما پک بخشش بو کی تاسو تا اللہ تعالی قدار دان دے صابرا عالم نه په غیب او پر سرګند وباندي زورا ور دے امتیازاد د صورت صورت ممتازو په ذکر د تغابون باندې صورت ممتازو په دې باندې چې دا معلومه او اولا ده دا د بارا امتحان دي فتنه را فتنه امتحان نه دارانګي سورت ممتازو پا دی بانده چه ذکر دا حسن سورت دا انسان فا احسن سورکم پا دی بانده سورت ممتازو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوید نبیو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احسن عده سور اطلاق مدنی سورت تی پین 26 تیب د قرانی کریم کې پس د سوره تغابن نانان ویل امر د نزول کې پس د سوره داهرنا نانان د پس د سوره داهرنا نزول کې علاوه دما ماقبل سره دا د سوره تغابن تاتمدا دا هغه اګه مزامینو طریقې د لف نشر غیر مرتب سره هغه بیا را مات کړي دي نارنګي مخ کې ترغيب ال القتال نو دلته وي جهاد لب جہاد لبا علا زیو حل جہاد کی گی چھے دلتا کدا کم امور انتظامیہ ذکر کی گی دا پا کور کی رائج کے لگا سنچ باقارا کی ہو اللہ اکبر دعوت سورت آن بیان دے دا امور انتظامیہ دا پارا دا تدبیر دا منزل د اصلا د کور دا پارا امور انتظامیہ آن ذکر کی 16 صاد صورت نو صورت دوا بابونه دیوال باب اوم نمبر آیاته پوری دی کې د تدبیر المنزل او د تهذیب الاخلاق د पारा امور انتظامیا ذکر کړي دی د पारा چې jihad کې د تسوستی بیا را او دی کې د یارلس اوامر او د ونواحي اغه دي او 15 فواید د تقوا اغه ذکر کړي 15 فواید د تقوا زمباب اغه د تمنا تر اخیره پوري آئے کې تخویب د منکرینو ته ازباده قیامت او صداقت د پیغمبرې فاكه او صداقت د قران او دارنګې اسباد توحید یعنی اسباد د مقاصد اربعه او پاغه کې کوي دیم باغ کې خلا اواله ایسا او اول باب یا ایو النبی او پیغمبرې فقا خپل امه تدیوایا قل امتیکا قل امه اذا تلاقتم النساء هر کلا چتا تلاق ور کو خپل بیان لره فطلقوهن اول امرو فطلقوهن نو طلاق ور کوي لَعِدَّتِهِنَّ مَخْدَ دَ عِدَّ دَ دَ ی نَ دَ عِدَّت نَ مَخْد بیا دا نَ چے کی الله اکبر ورکه مَخْد د عِدَّت دا غَی نَ لَعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلَ عِدَّ لَعِدَّتِهِنَّ دَ عِدَّت نَ مَخْد مَخْد طلاق ورکوې مانَد حالته مخه مخه اللہ اکبر یا لی اجل عیدتی دا مانا چھے دو وجی دا عیدت دا اغینا چھے تیر کی فدا سی طریقی سرا چھے اغا عیدت پا اغی که دا شمیر ممکن وي مطلب دا مانا دا حالتی چھے درے حیزا پاکرات لیشی او اغی پاکی عیدت تیرو لیشی دا سی وقت کے ور کئی دا اول عمر و احسول عدد دویم عمر و احسول عدد او شمیر کئی تاسو الہددتا دا عددتا شمیر او کئی و تقل لہ درم عمر و یا رئی گئی دا اللہ تعالینا چرپس تاسو دے لا تخرجو هنہ اولا نحی موبا سی تاسو دے زنا نولارا من بیوتینا یعنی دوران عیدت کې مو واسه تاسو دیلره په دوران د عیدت کې د کورونو خپل کورونو دا غینا والا یخرج نه ندی اوس دی پخپله الا ایاتیناما ګرداچې د راتلو کې وی فاحشاتین په بی حیاي سرګانې سره مانسو د خ... وتل پخپله بی حیاي دا چې دې په دوران عیدت کې اوسې یادا چې زنا مراد دا او زنا او کینو بیا د حد پاره او باسه از به نو باسه او دادی حدود او پولیس د الله تعالی هر چا سوګي تجاوز وکړي د پولیس د الله تعالی نن تحقیق سره ظلمو کپ خپل ځان مننه لا تدري نه پويګي ته لال الله چې بشک الله تعالی يوهد سو بعد ازالک امره پیدا وکي پس د دینا رغبت د جانبونو امره رغبت د جانبونو فاذا بلغنا پس هر کله چې نږدې شې د اجله هنانه ته خپل ته عادت تخپل تا فامسکو هننا پس اساره کای سره امره پس اساره کای د لارې به معروف په خې خی طریقې سره بیا وته رجوک کین نو کوته معروفي طریقې سره او فارقوه نا پین زم امره یا جدا کای د لارې به معروفین موافق د شریعتو خې طریقې سره ک جدا کین اوم خې طریقې سره ظلم بنکه چې جدا کوم دی خبر زای کې بد نوا دیګ او کدا دی وتوی نو لوی بے غیرت abe واشهدو زوای عادلن دعوا انصاف ولا منكم استثناء او اوم امر او قائم کیتا تاسو گواہی لرا للاد پارا در زاد الله چې گواہی ته بیا ضرورت راشیاو دی یا جدا کړی دا یا یادات چې کندنې سارا کړی دا نو داغه ټیم کې چې د ګوای تپو سک نو ا دایشهده دله در ځ دپاره وکه دا یت کوله شي تا سییت در کوله شي بهی پهې سره من ا چاته چېمان داړی پهله بابانند و پر دا خیرت باندې اور چاسووکې چې یې دله تاال نه یا جا له هو ما خاج او به ګرځ الله تالا د د دپاره ما خاج ځای د بچاو ځای د بچاوبولله ګرځ دا یو ف د شورته یا جعل له مخرجا زائدا بچاو دویمه فایده و يرزقهم من حيث لا يحتسب او روزی باور کیدلاره من حيث دا غزا لا يحتسب چه د د بخيال خاطر کی ناراضی و من يتوکل علی الله وګور درې ما فایده ا ذکر کئ فایات نمبر کې وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا دا دې رمفهایدا آسان بیا بوله د کار او کار بوله آسان کی بل دا یو کفیر ان حسیناتی پینزم کی ګناو نه بوله معاف کی پینزم ما فایدا hayat la mar pinzam ki وَيُنْزِلُ او زیاد بکیره دد پاره اجر دده دا پینزو فواید د تقوا د کی ذکر کوي وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ رَجَعِ چې بار وسه وکړه په الله تعالی باندې پس دا الله تعالی کافي دی غلرا به شيکه الله تعالی پوره کوي امر یې د هیراد خپلې قادر جعل الله تاکي سره ګرځولې د الله تعالی لیک کله شی داريو کا دار يو شي د پاره قادرایو اندازا ولائی اقسامه د اده تو څلور قسمه په دې کې د زنانا هو په اعتبار د او اقسام پیتوار اعتبار د عدت ما سوره بقره کې تاسو ته ویلو والله یو اغاز نه نه یا اس نه چې نو مې د شوي منل محفيزه ده هیز نه هیز ورته ناراضي یاد دوه دو قسم دی بیا دا نو دوه قسمه کشي یاد بوډا نه انتهای بوډای دا او یا ه دوه صغر دواج نه انتهای ماشومه ده نو دا دوشوه من نیسای کن دو بیانوستا سنا اینی رتابو تم کچاری تاسو شک ہوئی پا مقدار داگی دد داگی فا ادتو اننا نو ادت داگی فلاسا تو اشحورن دریم یاشتی دی دریم یاشتی دی دا دریم قسم لم یحزنا چه حیزور تا درازینا ادو حیز ور ترازی نو دا, دا درم قسم شو نو داغی عدت دا هم چه طلاق و تمیلاو شو نو درم یاشتی ده و اولاد ال احمانی سلورم قسم او, او آغا زنانا حمل والا زنانا اجلو هنانی تداغی دادا این زانا چه اوزی گوی حمل خپلو حامل کله او نو بسو اېداتې پوره شو او ور چاسو دیو یری د الله تعالی نو وګرځوي الله تعالی دا لپاره د خپل کار نه سانتیا دا حکم د الله تعالی دی نازل کله دی غی لره تاسو ته او ور چاسو دیو یری د الله تعالی نو مافوي کید تا ګناونه نه ده او زیاتی باور کید لره اجرو اسکینوهن نا اتم امرو اسکینوهن پس د طلاق نه ګوره خا بیان د متلاقاتو سوره بقره کې پیرشو لاتن ثول فضل بينكم احسان بخل مابین کې بیام دیو بل سره نه روی خاندانو نه بنور وانی د الله په پیسو باندې برضا یې او کله د الله په پیسو نارضا کېږي نو بیا مسلمان نه او د اسلام کې دې ازایم نشته او داز کوم په پښتونخوا کې په دې باندې ډېر کورونه روان شي یا الګني خوشاله جنین نه کوي یا جنینې خوشاله الګ نه کوي یا س جګړه راشي طلاق ملاوي شي پاره خاندانو روان شې لاوي نانه داسه بنه کې ظلم باندې کې راشه احکام د طلاق نه پسو ګوره مخ کې مو ګوره تفصيل بیل ته نو دا کتاب سقدره ما فل وس مناسب حل ګوره ان شاء الله تشذيب ینسان اځ کې نو وحنا او ساوای تاسو دیلرا من هي سو دا زینا چوسې گئی تاسو پاګې کې مې وجود کوم پانداځي ته طاقت خپل سرا ولا تزار روحنا دمنه هی یو نه د کورونا به نو باسی پس دا طلاقنا بیا دوی منہی ضرر مور کهی تاسو یو بلتا یا ضرر مور کهی تاسو دی بی بیانو تا لی تو زیقو دی دا پارا چه تنگ سیار راولی تاسو علیہنہ پا دی بانده ضرر ولی ورکه تنگی چه دا کل یو ظلم کل بل ظلم چه دا یا بیا ماسا خراشی یا بیا چه کم دے دا بل زاکی ور ودیگی نا یاسو یاسو کسما کسیم تری کو سران چه تنسیارا ولی تاسو پاگئی بانده و این کن نولات حملین او کچری وی دا حمل والا زنانا یعنی طلاق زنانا حمل والا وی نوفا آدم پی قونهم امرو خارج کئی تاسو علیه نا پا باندې بانده تر ترده پورې ازوان حملون چې اوزی گوی اغا حمل خپلو فا این ارضان لکم اس کچری پای در کئی پایور کویدا زنانا لکم استاسد پارا یان استاسو بچولای پایور کی استاسد پارا نولا سم امر فاتو نو جوراونا پس ور کوي دای تاو جوراونا ما هرونه د دا عجوراونا اوجراتونا والا ورکو او اغه مزدوری د دی ورکو وا تا میرو احسان او دا یولسم امرو ګور بیا احسان تا احسان کوی پخپل ما بین کې موافق د سنتو التبین بقره کہ لا تنسوا الفضل بینکم دلتا و یواتمروا احسان کوي بینکم په فلمابین کې بے معروفن موافق د سنتو که خزر سره نو خوشاله نوبیا پاره خاندان مروانو احسان کوا بس دا داوی چې کمزای خوخی دا داوی د خوخله که سر الک نو خوشالا خزیل اطلاق ورک خاندان مروانوی مروانوی پختان غرق پا دیباندی دی, دی تبا و برباد پا دیباندی دی و انتا سرتم او کچری تاسو سختی که وی پس تو رزیون زرده چه پای با درکی لہو پای با ورکی لہو ور ددد پارا اخراب بل زنانا کدی سر سختی که نو بس بیا بل زنانا راولی یا بدل پای درکی او اغا بس تاسو ما شمال لپای ورکی لیون یونفق دا لپاره چې خرچاو کی لی یونفق خرچه دیو کی زو ساتن مالدار او من سیات من ساتي د مالدارې خپلنا او هر چا سود چ تان سیاکل شوی دا پاغه باندې تان تان کله شوی باندې روزی داو فال یونفق دیار لسم امره پس خرچه دیو کی مم ماده اسنا چ ورکړې دی الله تعالی دلارا د خپل واسمو تابع کیږي تکلیف نه شي الله تعالی په انسان باندې مگر ماګر دو ما د اغه سو عطا چ ورکړی د لارا چې د لیک مورکړی دی داغه د وس مطابق به تکلیف اچي ساجعل الله سردا چوبه ګرځي الله تعالی پس د مشکل لا یسر آسان دی الارا وکایب مین قریاتنا وین باب هغه کول تخویف للمنکرین وکایب مین قریاتن او دیری مین قریاتن د پیلو نه چې خلاف کړو هغه د حکم درخبل ناو د پیغمبرانو د الله تعالی نه حساب کړو مونږه دغه سره حساب ډیر سخت په دنیا که عذاب ورکړو موږ غویلاره عذاب ناش عذاب ورکړو عذاب ناش نا په اخرت کې عذاب نہ په معنا د مصارې سره دا پس سکل او غي وبالد انجام خپلو یا zarar do kufar خپل او کان عاقبته امرها او انجام دو کفر داغي خسرا د دا تاوان اعد الله اس بعد د قیامت اعد الله تیار کړه د الله تعالی د پرعذاب سخت او یریګی د الله تعالی نو خواندانو د عقل الذين اكسن شيمان اورولده قد انزل الله تحسيرال له ګل الله تعالی اليكم تان ستا ذكرا ذکر ذکر تعالی ګلده رسولا او له غلې ده رسولا پیغمبر ارسل نہ موضوع شلې غلې منګه پیغمبر یا ارسلہ معظوف کا یا چذکرن مصدر مبنی الفاعل دے فمانہ دے زاکر سرا رالے گل اللہ تعالی راپن داونسیت درکون کہ رسولا چھ پیغمبرے فاق دے لوالی پتہ سوان صداقت دا پیغمبر لوالی پتہ سوان دے اتنا دے اللہ تعالی واضحا لرا پارا چوبس دا پیغمبر آ کسان لرا چھ مانرا او شوبینا الا النور رنا او یقین تا و من یؤمن بشارات ار چا سوے چھ مانرا اللہ تعالی او کل بکی اللہ تعالی دلرا داس جدنا تونو تاچی بیگی بالاندی دونو داغینا نیرونا امیشا بیدی پائی که امیشا اسی دون کی بیدی پائی که امیشا قد احسان اللہ تحقیق سرا احسان خیستہ کل دے اللہ تعالی ددد پارا رزقا رزق ددو اللہ اللذی توحیدو الله تعالیٰ ذاتین خلاق سب آسماواتین چه پیدا کردی اوسمانونه او اسمانونا و مین الارضی او دزمکی نامیسل او ناپا میسل ده ده بس او اسمانونا اوم دی او اسمکی اوم دی دی بیا یا او بر ریاضه میتی مراد دی یا اللہ دی؟ یا آقالی مراد دی یا تانزل الامرو رانا زیلی گی اغا پیسلی دا اللہ بینا حنا پا ما بیند نه دی هغه تینا مراد دا یا تن امور تشریعیه دی په زمانه دی نبی علی السلام ته لتا علم دې د فاراچ یقینو کوي تاسو به شک الله تعالی په هر یو قدرت او علاده او دا چې به شک الله تعالی ای حاتا دا په هر یو شی باندې په اتی بارد الهلم نو معلومه شوا مرجاد صفاتو د باری تعالی علم کامل او قدرت کامل دی ماناسو زما کا اسمان امي د پارا پد acredite تاسو توهید او پېژنې توهید او پېژنې د پارا نه چې دنیا د چا د ماخه پیدا ده دنیا د الله په خواخه پیدا دا ان پیازا د صورت طریقا د طلاق د ارنګ ذکر دا سام د عیدت هغه پخ ذکر کول په دې صورت ممتاز او ترغیبو آغا امتصال امتثال او احکام تا په احکام باندې عمل کوي یغې ته ترغیبو داننګې مماصلت د دا سماوات او د ارض د آسمانونو او د زمکي مماصلت ذکر کو چې و زمکي او اسمان نام دي په صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو النبی لم تحرم ما احل الله لک تبغی مرزات ازواجک والله غفور رحیم سوره تحریم مدنی سورت دو دو سوره ده ترتیب د قران کریم کې 64 60 لمبر ده پس د سوره طلاق او ترتیب د نزول کې یو سل وم لمبر ده پس د سوره حجرات نا عربه د ماقبل سوره سرا ده چې کې بیان دو مدنیه سا او شو د اومه د بیبیانو ذکر اوشو نو دلته کې ذکر کوي د پیغمبر پاک د دا بیبیانو داغه د بیبیانو ذکر کوي دارنګ الله مخک صورت کې آیات نمبر 26 کې صفات د مؤمنانو ذکر کو صفات د مؤمنانو ندلتا که دا غید قیامت مقام ذکر کئی یسع نوروهم بین آئی دیهم یسع نوروهم بین آئی دیهم دا قیامتو و بی ایمانیم اغا ذکر کئی دا قیامت اغا میدان دا چې چھو خیستا بدلا دا داریں گے ال تا مسلح توحید سرد انفاق نے ذکر کلا ندلتا اعلان د جهاد پس د مسلې د توحید نه الی شابهی پاسی جهاد او کې جهادان داود صورت بیان د حقوق د زوجیت او ترغیب د اتباع پیغمبرتا او انفاق او قتال تا بیان د حقوق او د زوجیت ترغیب د اتباع پیغمبرتا او قتال او انفاق تا دته ترغیب د دا داوه سورت دو سورته خلاصه دو سورته سورت کے دو اول باب آده ترعا وملمبر آیات پوره او پا کې که اول خطاب د نبی علیہ السلام تا بیا طریقہ د ما تولو قسم سرادا او بیا تکلیف او شدت د نار ته اشاره او ترغیب د انفاق او قتال ته توین بابو دا تمنا تر اخیرا پوری اایه کې ترغیب د توحید ته او ترغیب د قتال ته او بیان د دوو قوانینو او اخیرا کې تشجیل المؤمنین په مثال د مریم باندې اخیره کې تشجیل المومنین په مثال دا مریم اللہ یا ایوہ النبیو او پیغمبر ایفاکا لی ما تو حرمو ولی بندویتو ما آغزو چه حلل کردی اللہ تعالی ستاد پارا ولی پزاد مندیو او دیتا معاتبہ دا دا ته مواتبہ زوره نو ور کول پیغامره پاک لا پترک داو لا باندې تب تغی لاټاوی تر جامن بی بیا نو خپل والله غفور رحیم اللہ تعالی به انکه مهربان دے قد فرز اللہ ګورئی واقع ال غنتا کی مکه واورئی نوبیاو د صورت په پس منظر پوه شي واقع دا سی وا چې نبی علیہ الصلاتو السلام بې دي بيانو څخه چلا نو داری بيبي بدا خو خوا چې نبي عليه صلوات و سلام ما څخه زيادت وختير کې د واجه د دو كامل مينې د بيبيانو د نبي عليه صلوات و سلام سره اوس هغه بزينه کړه رضی الله تعالی عنها کړه همو المؤمنین زینب رضی الله تعالی عنها غریبه دا گبین لسی بوا او اغیب آغا نبی علیہ السلام لاؤکڑا دا گبین لسی آب نبی علیہ السلام سکلا نو پا اغیب لگ وقت زیادتو لگی دو نو و نور و سلا اوکڑا دا سکار کو چه نبی علیہ السلام تاو او چه سطریقہ جوڑا کو چه دے دمر سات آل تا ری منگ سا خاملک سات تی ری کرم نو اغیب بی بیا نو دا سه کار وک ژغاراله او نبی علیہ السلام ته داش کی بی بیا نو ته نور وی رسول الله چې کمی ولا بته وستا د خلینو خدا شه د مغافیر وبوی راځ دا یو بد بویا بوټه ده چې کال مچي او خري نو اغینا بیا غبین کې هغه بووی نو یو ته وی بلي نبی علیہ السلام میخه وی بس دو و بیا اپسی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ تیوی وی بیا چې کبنه گبین نخورمان گبین با بیا نخورمان دا ما بالتا که دا کار کو و بیا نکوم آغا اولا گی دا آغی حضرت عائشی تاوی چه کار خوشو خواته دا خبر نبی علیہ السلامی دا با سره رازی دیخوی کارو شو بس بیا با نیساری گی دی طرف تا اللہ را بولیزتو پنبی علیہ السلامو واہے راولے غلا نبی علیہ السلام ته حضرت عائشه وې ته چاوي لیدی اوا ته مات الله بیا حکم د توبې راه شه ګوره ده دا خلاف یو کار کړل دی اگر چې د خپل منی له واجه کړی خدا سره ولې وکړو دا چې کار بیا مکوې توبه وباسې الله اکبر اغه حکم ذکر کړي الله تاسو څنګه لاټاوې ته خوش آرزامن ته د بیان خو الله تعالی بهونکې مې رو قد فرز الله طریقا د نقز الیمینه تا کې سره پرسکړې دې مقرره کړې دی الله تعالی ستا زره فرغه اغه حلال ولې قسمون استاسو والله الله تعالی مددگار ستا سودے والا دا اللہ تعالی پودے حکمت والا ارکلہ چی راز کلا نبی علیہ السلام علیہ السلام الہ باز ازواجی اغفلو بازی بی بیانو تا حفظ رضی اللہ تعالی نها حدیثا خبری لرا فلما نبعت ارکلہ چی خبر ورکو بھی سره سرا عزرت آئیشی تا و الله او ظاہر کرد دی لرا اللہ تعالی علیہ پدی پیغمبر باندی عراف بازہو بس وی خودل باز خبر باز دې خبره د خودل و ارزا او مخه واړو ام بازنده بازونو رونا فلما نباته دا اخلاکو ته نبي عليه السلام پس هر کله نباها هر کله چې نبي عليه السلام خبر ورک پدې خبره سره د نباها خبرې ورک د خطا حضرت عائشه ته به پدې سره قالت نو وی اغه او یغی فلما نباهر کلاچ خبر ور کنه بیلی صلی الله و سلام هد ها دیتا به په دې خبر سره قالت نو یغی من ان باک هازا چا خبر در کله تعالی را په دې باندې قالو نبی علی صلی الله و خبر را کله مال را عالم بادشاہ خبردار نو دی پخپل غلطی با نخافشوه نو حکم این تا توبا کچار تاسو توبا و باسی اللہ تعالی تا نو داستاسو دا شان سر مناسب دا ذالک یلیقو بکو ما دا جزا موزوف دا داستاسو شان سره مناسب ده. وللی فقد ځکه سغ معله شوید قوب و مازلو نهستاسو د دو دواړو تو بته انت حه او کچې تاسو ډلی جوړوي لی په مخالفت دلی پبر باندې نو په بشاله تااللهغا مد ګارده د پبر دی او جبوریلیین او کا د مو میانونه او پار شې پ دې نو سره دبارې اللاانه زاهیرون ام داېدي د پیغمبر دله که تاسو د پبر خلاب لی نوګره دا بیا دا مددگار الله دی اصر ابو کريبه تشرب د ان طلقا کننا علما کرام ذکر کوي لفظ دا سا چې په قران کریم کې راشي نو یقین د پاره وی مگر دا ها ذا ما الا ها ذا دا لفظ دا سا د یقین نه پاره نه دی الله اکبر حسان قریب دائیں ربو چه رب ددو انتو اللق کنن کچرین تلاق ورکی دی بیبیان لرا نو دادا چه بدل کی بورکی اللہ تعالی دل را بیبیانی غورا ستاسو انتو اللق کنن قریب دا چه رب ددو کچرین دے تلاق در کی تاسو لرا نو بدل کی بورکی دل را بیبیانی غورا منکم ستاسو نا مسلمات ان مسلمانان ان مومنات ان کامل ایمان وعلا قانتات آجزی کون کھلاتا سائبات تو بیست انکی عابدات عبادت گزارے سائحات طلب گارے دا علم یا سائحات روجہ دارے سائیبات کنڈے و اب کارا او جینا کئی اللہ اکبر سائیبات ان صفت کے ولی راڑوں اعتبار دو وجود سرا ذکر دیا دا خوائی صفت ننے نا نا دا پہ اعتبار دو وجود ذکر دے دا پیامر بی اکثر دا سے وی نزکے دا ذکر کو کنڈے یا دا چند نکان یو مقصد دکور سنبال اولوی او آغی باندی دا خیپ ہوئی گی نو زکی دا زکر صفت کے اپے ہم باری فاکھ پلو بیبیان لچرت طلاق ورکڑ دے او کنا نو نا زکی نو دے ورکڑ دے چھ اقبح المباحات تے او نبی علیہ السلام اتیان بالاقبح نکی آ نبی علیہ السلام چې کوم دې اقباح او قبیح کارونه نه کوي یاد دینه معصوم پاک وی نبی علیہ السلام طلاق نه ورکړي د دې ورچنا امام قرطبیو ذکر کوي کل عسا فی القران فهو للیقین الا هذا هر عسا چې قران کې راغلم په د یقینی سره ده صرف دا چې کوم نه نو دا په د یقین نه دی لکه ورکړي نه دا طلاق یې ورکړي یا ایو الذین بیان الشداتین نارو یا ایو الذین منو دی ایمان قوندانو ځن بچی خپل ځانو نا خپل کورواله د داسه ورنا چې خشاک دا خلک دیو کاړي علیها ملائکه والحجاره الله اکبر وقود الناس والحجاره دا ول ذکر کای نو تفصيل سوره بقره کې ما کړه په غیبان دی په غلاظن سخت وینوالا شدادن سخت کاروالا لا يعصون الله نافرماني باندې کوي دا الله تعالی دا اغه سو چوکم کړي دای تعالی و يفعلون کوي بده اغه سو یو امرونه چوکم کوله شي دیتا یا ايو الذین کفرو او دیمه او اغه کسانو چې کفر وکړل اوذرونا او به شي تا چې مو پېش کوي اوذرونا نن راځو به شک خبردار بدله بدل کوله شي تا لره دا چې تاسو مال کو یا ايوها الذین ا امن نو ترغیب توبه ته او دا دوین یا ایو الذین امنوا دی خوندانو توبه و وسیتا صلی الله تعالی تا توبتن سو ا توبه د اخلاص د اخلاص توبه الله اکبر ها یقین لر رب کوم چر استاسو یو کافر اچ ما بکی تاسو ته سیئات تاسو داخله بکی تاسو لرا جنتونو چې به یې دونو داغینا نه رونا فاگرزو چې غم جنمن کله تعالی پیغمبر لراو آکاسان غرا چې سره نورو اگر نه د دی یا رنا دیمان دغی یا ساباین دیما منډي بوي مخ کې د دا په اعتبار د عقیده و به ایمانه هم او په ختره عبد دوی باندې یعنی به اعتبار للانفاق باليمين جاء فقيل له كم انفاق كلو د اغیر نا هغه به خي طرف ترواني یقولون دع سال کی چوای بده ربنا ایرب زمونگا پورا کی زمون د پارارنا زمونگا باخنو کی مون تابشکتای پاریو شی باندې قدرت والا یا ایو مضمون سانی ده ده آجهاد فی سبیل اللہ عمر بالقطال یا ایوان نبیو او پیغمباری فاکا جهادو کاد کافرانو سرا پا تورا بانده او ده منافقانو سرا پا جبا واغلوز او سختیو کلافا ده منافقانو کافرانو طولو بانده او زائد ده ده جانم او دیر بد ده دی زائدت لو ده جانمو زونباللہ اول قانونو بیان ده دو قوانینو اگه که اول قانونو حالا چه بدنلرا د نیکانو خکارونا هغه مفید ندی بدنلرا د نیکانو خکارونا هغه اس پایدانه ورکه خزید نوح علی السلام توبورا او خزید لوط علی السلام توبورا هاوندانی پیغمبرانو خو چې کله دای خپلسه نه وکړي نو زایجان نام ده جهنم ذرب الله بیانه الله تعالی د مثال په طور باندې یا کسان ته چې کوفر کړل دوی میسا خ... حالت د خزې دنو عليه السلام او حالت د خزې دلوت عليه السلام دنو عليه السلام د والی والې او د لوت عليه السلام د خزې والې عه کانتا ودا دواړه تحتاب دینې مینې عبادتنا لان دې د هغه دوو بندګانو زمنګ د دوو بندګانو د بندګانو زمنګ ناچنې کانو فخانهتاهما دای دا خیانتو کد دا دی دوالو مانس خیانته ایمان ور سره رانلو او دا یقیده او نه خیانت فی دین فلام یغنیه بس फाय دورنه فَلَمْ ان همما می الله پس پای دور نکلا د دواړو د نکله د دواړوان همما د خپل ځونونه من الله د عذاب د الله تاال برسه شو او اوویلله شو داخل شي تاسو دواړهغ ورته ما د داخلی د داخلی دونکو سره اور د برزخېمررات مراد ویلله شو دته دداخل شي چې مړی شو برزخ کې ور ته داخلې عذاب د ق په شوور شو واهبلله ویم قانوني چه نه کانولارا د بدنو بد اعمال هغه مزير ندي نه کانولارا د بدنو بد اعمال هغه مزير ندي و ضرب الله خزر فرعون تا وګوره فرعون بد دې خو آسیه مسلمانه ده الله جنت ته داخله وذرب الله او بیان ی اللہ تعالی په پمیسا... مثال کې لذينا کا سانتا چیمان راولې ده اې مرا عطا حالد خزید فرغونا اذ قالات هر کله چ ویلو غي اره بځما جوړ کې مال د خپل ځان څخه بیتن یو کور په جنت کې ونه جنېو نجات راکې آسیه رضی الله تعالی عنها نه کا جوڑ کې زم اېرا به زم ا جوړ کې زم ا د پاره پخپلې څنګه کې یو کور په جنت کې او نه جاتره کې مالا فیر او نو دا عمل دا غنا او نه جاتنا کې مالار د قوم ظالمنا نو لا جنت ته بوتلا و ماریه مبنا تشجيل للمؤمنین بواقې د مریم و ماریه مبنتا او بیانې حالت دا هغه مریمې چې لور وا د عمران الله تي احسنت فرجه چې هي حفاظت کړو د خپل شرمګه پس بوکولمګه پګری واندغه کې د خپل روح نه وسدقته ګور کنه څنګه صدقت تصدیق کلو اغه په کلمات د خپل رب باندې او په کتابونو داغه واغه خزوه ارے دا سکار کو نو تو ول دا سکار نش کو شاب پاسا بیان د کتاب کا بیان د توحید کا و صدقت او تصدیق کړه واغه په کلمه تو خپل پروردگار باندې او په کتابونو دا باندې وکانا تمین القانتين او دا د جزي کون کنا قانطات کارو قانتين نه كون وکانتا تو نہ زنانو نہ خدا وی ول رالو نیو جوه واه سیرالو استا وک کار دے دوین جواب دا چې شاردا چې عمل کې چې عمل کې د څالو نه کم انو یادا کانت من نسل القانتين ودا د نسل د قانتينو نه عاجز کونکو نا یادا چې د دې لفظ د قانتين پر زائد قانطات باندې د پاره د رؤوسل آیاته ظالمین خالدین مدل تک قانین روسل آیات دا وجنه دا شي کړی دی ممتازه د صورت الله اکبر صورت ممتاز په بیان د حوادث وباندې چې راغلی په مابین د پیغمبر او د بیبيانو داو کې دا د دا پیغمبر د بیبيانو ذکر او د نیکو بیبيانو ذکر اغه صفات ذکر کول چه اغا صفاتو داغئی مسلمات، مؤمنات، قانتات، طائبات، عابدات، سائحات، سیبات، اذکار داغئی صفاتو دارنگی ترغیب و توبیتا او توبا د اخلاصو دارنگی اقسام دا بیبیان زکر کول